Двата принципа Съчетание на отношенията От книгата Сила и Живот Начала на новото учение на Всемирното Бяло Братство, том 4. 8 август 1920 г. Беседа държана на мъжете в София Във висшата окултна математика има два принципа, които гласят така. Отношенията на земята спрямо слънцето определят отношенията на слънцето спрямо земята. Заменям земята с човека, а слънцето с Бога. Тогава имате един превод. Отношенията на човека към Бога определят отношенията на Бога към човека. Това е принципът върху който не може да има никакъв спор. Следователно от този закон проистичат всички противоречия в нашия частен и обществен живот и от той съчетание на съотношенията. Правя един втори превод. Отношенията на душата към духа определят отношенията на духа към душата. Правя друг един превод. Заменям душата с детето, а духът с майката. И тогава имаме пак същия закон. Отношенията на детето към майката определят отношенията на майката към детето. В писанието ще намерите онзи стих Евангелие от Лука 6, 47-49, в който е казал Христос че тези, които са съградили къщата си на Пясък, не са като тези, които са я е съградили на Канара. По правилата на този окултен закон за отношенията си, имайте предвид, че вие не сте свободни да мислите, чувствате, нито да действувате, както искате. Някой казва, аз съм свободен да правя каквото искам. То е една крива мисъл. За да може да стане това, трябва да си свободен от всички чужди мисли. Ако ти искаш това, което хората искат, то не е право. Така също и ако карат някого стражари, той върви, на където го карат 10 души стражари. Пазете следната мисъл. Аз не искам да Ви убеждавам в нищо, не искам да Ви налагам нищо, аз искам да Ви освободя от робството, в което се намирате. Може да разбирате криво — искам, това е един човешки израз, това е желание на невидимия свят или желание на Бога всички Негови деца да са свободни. С вашето минало аз не искам да се занимавам. Това е ваша работа. Аз се занимавам само с вашето настояще и с вашето бъдеще. И единственият човек, който може да ви помогне в пътя, в който сега се намирате, то съм аз. Аз, ако ви изоставя, вие сте изгубени в дадения момент. Ако ви пусна пръчката, за която сте заловени... Може само след хиляди години да дойдете и да ви избавя. Тук няма никаква философия. Онази майка, която носи детето в отробата си, от нея зависи животът на детето. Ако тя реши да го износи, ще го роди, че ако реши да го пометне, то няма да се роди живо. Ще бъде смешно, когато едно дете се намира в отровата на майка си. Да дойде друга и да му каже ‒ Излез от тази отроба и минив в моята ‒ Трябва да се износи ‒ Който дървен философ каже противното, той е първокласен невежа ‒ не разбира този велик закон. Второ Аз не искам да изменям божествения ред на нещата. Нито на една 100 милионна част. Нито желая вие да се опитате да го измените. То е светотатство. Друго положение. От 7 милиона години, законите на бялото братство не са се изменили нито на една 100 милионна част. Вземам това число, което е една величина, принадлежаща на висшата божествена математика, на божествения свят. Тия закони са строго определени за всяка мисъл, чувствоване и действие. Имат специална форма, която може да се изрази мисълта ни, чувстването и действието ни. И Законът е, когато това се изрази в тая форма, усещаме едно задоволство и приятност. Значи формата е изразена както трябва. А в противен случай усещаме едно незадоволство. То не е лош признак, а потик да се стремим да възприемем тази висша форма. Във време на апостолите имаше разделение на тогавашните християни на Петровци, Павловци, Христовци и други. И Павел каза Аз посях Други поляха, а Господ възрасти. Тащо от това, че си посял или посадил и полял, важното е, че Господ възраства. И всички принципи се свеждат към възрастването, и не към това, кой посадил и кой полял. И на вас казвам, там, гдето Бог ви е поставил, там, гдето земеделецът ви е посял. Там, гдето майката ви е турила в училището, не напущайте вече тия отношения, които са създадени. Замеделецът и майката са по-умни, отколкото вие, които напущате училището. Сега аз ще спра тук. Тази година Бялото братство ще има своята среща на 19 август. Не си правете иллюзия, че вие сте от Бялото братство. То всяка година си има своята среща. Искам да не сте невежи. Бялото братство се състои от човешки души, които са свършили своята еволюция от хиляди години. Те се събират всяка година и определят съдбините на всичките народи. Сега с тяхната среща ние правим своята среща на земята. И те са на земята. Ако вие вървите правилно по този път, и вие ще бъдете някога членове на това братство. А сега сте само служители. В послание към Евреем има нещо засегнато от апостол Павла за това. Тази година от тук, от София, се поканват всички уния които са били до 1914 г. включително. Те ще дойдат на 17 сутринта в Търново, а уния от 1916-19 г. включително на 18 сутринта, а унези от новите на 19 вечерта. Аз желая да се създаде между всинцъв в една хармония да може да използваме времето. И ще има да се извърши работа. Върху Софианци бялото братство не гледа с добро око. Да ви кажа истината. Не, че не ви обича, но съжалява за ония права, които вие сте си дали. Свободата иска права, но да знаете, че има права и задължения. Оттам трябва да научите начините, как трябва да се управляват държавите и народите. Нито един от досегашните методи на Земята не може да се приложи и резултатите ги знаете. Ще се учите, защото пак ще дойдете на Земята, докато свършите своето развитие. Ще ходите... Ще се връщате на училището като ученици, докато свършите. Не мислете, че ще ме убедите на своя страна. Само един начин има за това. Ако живеете в добродетелта, в любовта, мъдростта, правдата и истината. Аз не мога да бъда там, където не е Господ. В злото Бог го няма. Аз казах на един приятел, че няма да позволя никому да извърши престъпление, а като се замина, може да правите каквото искате. Който се опита, ще го хвана и ще му причине една болка. Аз няма да му позволя да извърши самоубийство. Ще дойдете един ден да разберете този закон. Някой казва Ама мен не ме е страх. Но покажи ми и любовта си. Ти си първокачествен страхливец. Сега имате задължения спрямо белите братя на школата, на която принадлежите. Нищо не може да ви извини, не можете да се освободите от задълженията си към тях. Никъде не можете да се скриете, даже и в дъното на ада. Това да разберете добре. От белите братя няма укриване, те са носители на светлина, на всяка нова култура, на всяко добро. И човек, когато има тяхното съдействие, във всичко успява, а когато си лиши от тяхното съдействие, всичко е свършено. Вашите отношения към мен са отношения към Бялото Братство, а отношенията ви към Бялото Братство са отношения към Бога. Ще кажете... Ние познаваме само един Господ. Вие имате грешка. Слънцето се познава чрез светлината. Но и за нея има един посредник. Той е етерът. Иначе то ще бъде невидимо. Също така и Бялото Братство... Е посредник между вас и Бога. Тази година трябва да се организирате. Разпасана команда няма да има. Аз съм готов всеки го да изслушам и бих желал да бъдете поне наполовина от мен. И Христос е казал, ученикът трябва да бъде като учителя. А аз как съм живял между вас? Видели ли сте нещо лошо от мене? Искате да направите нещо, аз казвам. Опитайте, направете, но аз зная. Законът е такъв. С каквато мярка мери човек, с такава ще му размерят. Да бъдете свободни. Аз познавам вашия живот от миналото, зная всичко, но аз не ровя. Не заравям нещата отгоре. Знанието не всякога ползва, но каквото вие вършите, аз се ползвам. Ако искате да имате Божието благословение, той ми е казано, и аз нарочно дойдох. Трябва да слушате Господа. И тогава аз казвам, той има три положения, категоричен съм, първо. Ако не искате да вървите по учението, което проповядвам, аз ви казвам много добре, свободни сте. Второ, готови ли сте да изпълните Христовото учение, както е в Евангелието, но изпълнете го във всичката му пълнота? Трето, готови ли сте да изпълните Моисеевото учение във всичката му пълнота? Или Моисея, или Христа, или мен. Ние сме едно. Той е проявление на Бога. Това учение е Божествено. Моисеевото учение е Божествено. Христовото учение е Божествено. И сегашното учение е Божествено. Той е един и същ източник, само формите са различни. Духът е един и същ. Да допуснем, че Ви казвам една Максима, един Закон, а не го подписвам. Вие го изпълните, няма да изгубите много, ако името ми го няма, но Христос казва, Неговото учение трябва да се изпълни. Вие изпълнете или това, което Бялото братство разкрива, или Христовото, или Мойсеевото учение. Но едно от тия учения трябва да се изпълни. Аз ви поставям тия три положения, понеже вие нахвърляте мисли на съмнения. Аз не искам да махам никого, и аз бих желал да изпълните едновременно и трите учения. В пълнотата си те са едно и също. Христос в Моисея е същият. Христос в Исуса е същият. И Христос, който е в мене, е същият. Искам да разбирате вътрешната страна. Слънцето за нас въжи според светлината, която ни праща. Тази година Още сега трябва да се самоопределите в себе си, да бъдете искрени, защото от тази искреност зависи благословението, което искате да получите. Аз виждам мисълта ви, дали сме ние толкова приготвени, та да нас викат. Спомнете си за онзи цар, който повикал гости на трапезата си, званите, като не са дошли, вас, клосните хромите ви викам, да благодарите, гдето ние не са дошли. Тук не е въпросът за достоинство, а вие сте дошли да се учите. И аз ще дам доклад за вас, както никой не е дал. Ще кажа, как се учите, с всички подробности. После, ако дойде тоягата, аз не съм отговорен. Ако баща ви, употреби тояшката, аз ще седя с всичкото благоговение. И ще чета ударите. Не се самозаблуждавайте да мислите, че единият е по-достоен от другия. В бялото братство всичко върви като в музиката. Ние не пъдим никого и не викаме никого. Бог го повиква, а повиканият сам се изпъжда. Вие сте свободни в този отношение. Никой не може да ви ограничи. Но и от последствията никой не може да ви избави. Аз желая между синца Ви да се възстанови хармония, живот, но не по буквата. Аз не искам да се ровя в Вашия живот, не искам да Ви съдя, но Ви казвам последствията и като болни Ви лекувам. Може ли онзи, който лекува, да не причини малка болешка? Черното братство Вас Ви е... Поомотало, то направи цяла буря. Грехът си е грях пред Бога. Такова престъпление може да се прости, но не и да се извини. Ще дойде един брат цял живот да прекара, за да изкупи едно престъпление. Това е право за всички, и за големи, и за малки. Аз не искам да изхъбявате силата си. Аз съм казал това или онова. Не черпете от втори източник, от втора ръка. Елате при мене. И вие му турете 99 панделки и после заключвате. Някой казва: Господин Дънов се е осигурил. Преди години Маню Райнов дойде при мен и ми предложи 30 000 лева. За да ги употребя, за каквото намеря за добре, аз му отговорих. Нека стоят от тебе. След смъртта му, неговата жена пак ми ги предложи и ги остави при мен. Тия пари, които постъпят в братството, строго е определено за какво да се употребят. Ако някой злоупотреби, сам ще понесе последствията. Доктор Миркович искаше да ми остави наследството си. Аз му казах, продай го и парите раздай на бедните или на своите роднини. И този брат, посочи Лазар Котев, ме питаше за къщата. Аз му казах, един да я вземе. Ако ме излъже единият, ще ме излъжат и другите. В бялото братство има един закон. Не можем да съдим един брат, докато не извърши престъпление. Да мислиш, да желаеш и да подействуваш чак тогава. Първо на земята ще те съдят, сетне в астралния свят за твоите пожелания, сетне в умственото поле и там и най-сетне причинния свят ще се ликвидира. Не е за нас съдбата. И Христос каза: Не дойдох да съдя, а да спасявам. Отец е дал съдба на сина човечески, а синът човечески представлява това бяло братство, на което е дадено право да съди света. Като изучите окултната наука, ще узнаете за тази велика иерархия, която има власт да съди по-малките братя. Вашето отношение към мене е временно. Във време на пътя не смущавайте, казва се каруцаря. Ако е майстор, той ще ви закара. Ако пък нямате вяра, не се качвайте на каруцата му. Сега не изпъждаме никого. Има три вида закони. За братство, приятелство и познанство. Вие не сте братя още. За да бъдеш брат в бялото братство, трябва да пожертвуваш живота си за другите. Това е законът на братството. Ти си длъжен да дадеш всичкото. Не изпълните ли? Вас ще държат отговорен. Сега изпълнявам закона на приятелството за вас, а не закона на братството. Учението което аз ви проповядвам, преимуществено се състои в това — аз искам да ви запозная с Законите на живата природа, той, което до сега никой не е учил, и това става много медлено. В книгите, които четете, това е лесна работа, но ако искате да учите Законите на живата природа, тази школа е трудничка. Аз искам да бъдете свободни в мислите и чувствата си. Аз не съм ви ограничавал в нищо, но други има, които ще ви ограничат. В годишното събрание пригответе се да няма вече повръщане към елементарните работи, т.е. към кръщение и спасение. Да пристъпим към нова формула, в която трябва да се изрази новият живот. Аз не желая никой от вас да се спъне в нищо. Сега ще изучите закона на смирението и крутостта. То е първото нещо, а второто е електричеството и магнетизмат. И третото е мъчението. А вие в София почнахте с мъчението. Трябва да имате запас от енергия, за да минете през този огън. Аз ви казвам само начина да се приготвите за крутостта и смирението, електричеството и магнетизма. Тия неща не съм ги създал аз, те съществуват. Софианци, трябва да изгладите туй. Ще кажете как? Можете. Сто души са осъдени да лежат в затвора за дълговете си. Аз съм богат, плаща ми казвам, пуснете ги. Бъдете самостоятелни. Всеки да има своя мисъл. Един от други го да не се влияете, а помагайте си. Ако вие се влияете отвън, може да ви кажат ‒ господин Дънов е такъв и такъв ‒ но ако вие сами не можете да познаете истината ‒ тя не може да се предаде отвън ‒ желая да имате взаимна почет и любов ‒ да се почитате и любите един други го ‒ това е първият закон на Вялото братство ‒ не можете да измените този закон ‒ и там на сините камъни, където прекарах 25 дена, почувствах всичките ви мисли и мога да ви дам фотография на мислите ви. И ако искате да стреляте, стреляйте на месо, а не само дандум. То е само донамна. Време нямате. Вие сте в 20-та година на 20 ти век. Кармата ви е назряла вече, и ако не ликвидирате правилно сега, ще останете за 2000 години назад. Вие, като минете напред, други идват, които ще ви изместят. Не се спирайте. Вярвайте във Великия Божествен закон. Имайте опитността на миналото. Разбирате, много добре работите, не сте слепи. На 17 и 18 бъдете в Търново. Вярвайте в живия Господ и Той ще ви се изяви, защото Той казва Ако вярвате в моите думи, истината ще ви се изяви. Вие трябва да вярвате в някого. Една майка трябва да ви роди, това е законът. С личности ние не боравим. Един ден, като пак се срещнем, пак ще говорим, защото работите ще се изяснят. На черната ложа трябва да се даде отпор. Черното и бялото братство са встълкновение и вие трябва да вземете участие на едната страна. Ако вземете участие на страната на черното братство, от месото ви, суджуци ще правят от кожата ви ремъци, а ако вземете страната на бялото братство, ще ходите на двата крака, кожата ви ще бъде здрава и ще имате всичкото Божие благо. Неутралитет не се ли позволява? Никакъв неутралитет! С Господа? Или против Господа, от това, което е станало между вас, не са се изменили моите отношения. Аз съжалявам, гдето хората не могат да разберат този закон. Аз искам да не ме знае този, на когото съм направил добро, да каже Господ да благослови онзи, който ми направи това добро. Гледайте да въдворите хармония — имали сте опитности, страдания и стремежи. Станалото — станало, то не е за първи път, но всички недоразумения трябва да изчезнат — доброволно, а не по насилствен начин. Тази година вие, Софиянци, сте тези, които спирате малко работата. Затова дойдох да ви предупредя. Да създадем много работа, защото човешката мисъл, желание и действие, единени в Бога, са една велика сила. 8 август 1920 г. Беседа, държана на мъжете в София